Його реформований полк передано під Замойського. Ленор, як втрапила йому та публікація, дотримав її краєчком пальців на віддалі, мов виквацяли її з підвзрилим чимось, і він не хотів собі руки бруднити. Зате, попри різницю, в амігранської і ієрархічної драбинки, відчитав Замойського, як бувалий дяк першачка в приходській школі. То є пекельні помисли діла стукачів. Не втаємничені вони ні в Стамбулі, ні тут. То ваші такі стукачі, пане полковнику. Можна тільки подивуватися, що Садик на них не зважає, хоча йому все відомо. Він має право на відповідь, має право людське на оборону. Тільки на нещастя те станеться коштом справи і репутації польської. Князь Чортурийський також не міг цього разу промовчати, хоч тримав щосили толеранцію, а ще шкодував здебільшого самолюбству Замойського, свого сестринця. Я вважаю формацію козацьку за помисел і річ великої ваги. У погляді старої людини, що багатко надивилася на віку, в тих старих очах, оточених сіткою рясною звивистих зморщок, у яких залягали з роками все глибші тіні, в тих очах зблиснув метал. Вона може стати символом поєднання русинів-українців з елементом польським, заступити нас в Україні від розбратої різні, яку б москалі хотіли влаштувати задля власної потіхи, тому діяти тільки з садиком і винятково через нього, то його задумка і справа, і ніхто краще її не поведе. Істинний стан речей змалює в листі той же Ленор. Військова позиція СДК Паші набирає все відчутнішої ваги. Відомо, що 23 червня він був на чолі чотирьох тисяч вояків з двома турецькими генералами під своєю командою. А то вельми швидко затикає роти найзатятішим його опонентам, які нічого не роблять, зате вельми прутки тільки все очорнити. Пан Міцкевич особливо відзначає пошанування та оборону людей жертовності і чинну супроти заздрості та немочі. Заціпенілий, скутий жахом, наче вмерзлий в людину, Максим прийшов до тями лише від думки, що марнує час і не рятує пораненого. Рвнувши одяг і приглядаючись у момент артилерійського спалаху до рани у передпліччя, він швидше навмання напівтемряві став перев'язувати. На щастя, рана виявилася неглибокою, та найважче було спинити кров. Максиму від цього разу щастило. В розпалнічної атаки десь далеко за спиною росіян почулися звуки відбою. То вже потім з'ясується, що їх налякало донесення про Великий польський легіон на підході. І разом з санітарами дядька переніс він в лазарет. Наступного дня по обіді, як притишилась трішки рана, дядько з передихом, мов бракувало повітря, оповідав. Суд у Житомирі був. Спішний такий. Мов за стіною горіло. Нас етапом погнали в Якутію, батько довго не витримав, сухоти зморили, а мені за добру послушність в останні роки милість випала, напередодні війни у солдатщину височайшим рескриптом. Як пішло на полегшення, то Максим за першої ж нагоди забігав у лазарет, бувальщинами своїми емігрантськими ділився, як вчилося у Сорбонні, з ким зустрічався та що чути і бачити випадало. Дядько й собі переповідав, як велося йому на вистуджених далеких дорогах, от тільки очі його дивували. Рідко чомусь зустрічався з Максимом поглядом. Частіше той погляд никав засидженою мухами стелею, блукав по кутках, налякано шарахався і бокував. Муляло щось йому на душі, муляло набридливим камінцем, що випадком втрапив у чобіт і тепер, куди б він не перемістився, однакований покоїй. Довго зважував Максим, доки набравши повітря на повні груди, мов, зібрався плигнути у студенну воду, що аж на морозі парує, допоки не спитав на простець, І відразу розв'язалася його душа, сплутана і перев'язана досі невидимими шнурами з догодів і підозр. Я не просився на цю війну. Зустрівся таки з ним поглядом дядько, колючим, якимось дивовижним, з відтінком зніченості і вини воднораз. Мене присилували, а от ти чому купно з бусурманином підняв руку на брата свого православного? Чого ж ти ступив на ту стежку нічну, якою іскаріот навпомацький прокрадався у Гециманський сад? Дядько раптово закашлявся, обличчя його і досі бліде, мов би синьки біли на глиною хата, зачарілося раптом, наче щойно з паркового морозу переступив поріг по щирості напаленої домівки. А як втихомирився кашель, то став розказувати, як відбирали ключі від Віфлеємського храму. Йому в свою чергу оповідав те офіцер, що був тоді у російській місії. Турецький паша наказав привезти негайно до нього грецького єпископа, аби передати ключі католикам. Довго і марно гримотіли у двері православного єпископа, затятим він був і під загрози не хотів відчинити.